Допомога лікарю акушеру при пологах. Кілька лекцій і залік. Ще практичне заняття, при якому дазі було страшно від стогонів і криків жінки на столі. Тремтіла при кожному наказові лікаря туштеся, туштеся, допомагайте дитяті. А коли віття стало вилазити жіночого лона й ледве показалась голова Даза з перелякої гойди заплющила очі. Не викликала в неї ентузіазму і щонайшої цікавості, некаючи вже про любов і маленька червонувата істота. Густо вкрита слизом, котра дико в руках лікаря. А тепер належало самій приймати пологи, допомагати, щось радити. Страх скугав її тіло. Клятва гіпократа подумала. Я сама, як клятва гіпократа, На мені букви написані. А я вже не жива. Усе ж приречено поплентилася за чоловіком. Далі дала підсадити себе на коня. Цього разу дарма, що довкола стояв ясний день, їй не зав'язували очей. Даза вбирала з себе лісову дорогу, дерева оба вічнеї, доляна з гущавину, аби тільки не думати про те, що належало, що судилось пройти. Курхнула пташка майже з-під ніг коня. Десь збоку тріснула гілка, і мить здалось, що хтось невидимий пробирається поруч із ними лісом. «Забрати дитину», – подумала Даза. «Але ж її ще немає. Той звір теж чекає на народження. Тоді чи треба, щоб дитина з'явилася на світ?» Вона засоромилась з цієї думки. Втім, думка була нереальною, як і все довкола. Таких відчуттів Даза пережила чимало. Життя, мов би, розставляло її пастки і питало, а що далі? Тепер на її стежці стояла найголовніша пастка. Її не обійти. А далі був той же схрон. Важке повітря всередині. Чи вони провітрювали, як наказувала минулого разу? Збентежений інший чоловік у передній кімнаті клітці. Тепер один. Стогін жахливий, стогін з-під землі. Даза почула ще на горі, як і того разу, ледь видимою стежкою вже йшли, а не їхали. Чоловік дивився розпачливо, забитливо, розпачливо, стара жінка у другій кімнаті клітці. Даза звеліла залишити їх удвох, сама не знала, чому наказала так зробити. Може, хотіла лишитись віч навіть зі своїм розпачем. І він залетів разом з нею, невидимий і безшелесний, одразу став частиною цього жахливого стогну. Дражнився з неї, Даза подумала. Я мушу зловити погляд жінки. Підкрутила синіше гніт лампи, попросила подумки світити яскравіше. Очі, повні болю і розпачу, ще більше, ніж у неї, поплили їй на зустріч і спинились. «Я вже не можу», – почула шепіт. І побачила зблискаті великі, переповнені болем очі. Очі, що наблизились до неї, стали наче її очима. Подумала, це те, що ти хотіла? Хотілося стекти, та втікати не було, коли… Міцні лищата обхопили її тіло, стисли, зрозуміла. А зараз або станеться щось жахливе, дві смерті, а тоді, можливо, прийде і її смерть. Або має статись диво. Але як його покликати? Руки й ноги її тремтіли. Свідомість разом із тілом кудись відлітала. Ось-ось вона перестане існувати. Рятуй, прошептав хтось, рятуй себе, бо то і твоє життя в цій жінці. Воно ще більше твоє. Ці слова допомогли отягматися, вернули до реальності. Розсунули стінки маленької нірки, що почали загушуватись. Даза, рішучи, відкинула ковдру на жовтій горбі, ще худішої, ніж минулого разу, жінки, яка не могла розродитися. Ковдра, яка все довкола пахла, точніше, смерділа потом, чимось прогірким, хто зна колишнім. Величезний живіт став голим. Мабуть, звільнитись від огляду зверніла ота стара жінка-бабнення. Бабниця. Чому вона її прогнала? Даза не знала, сама не знала, нічого не знала окрім того, що це живіт її розпачу. Вона пересилила свою відразу і взяла його гладити. Повільно і надиву ніжно. Живіт став магнітом для її рук. Забормотіла: зараз, «зараз, Правою рукою обисана сама собою полізла під спину породівниці. Трохи підняла хоч і худе, та важке-важке тіло. Що було далі, далі запам'ятає погано. Фантастичний слон став і її болем. Її словом розпачем, позиченим у того лікаря, Туштеся, туштеся, сильніше, і її бормотінням. Йди до мене, йди до мене. Гладила, живіт, гору, і щось безпрестанно бормотіла про неслухняних дітей, про те, що вони приходять до мами. І згадувала, які забуті слова з підручника за кошерства, якого переглядала. Сама переглядала перед заліком. Пригадала чомусь два слова. Максимальна увага. Увага до чого і до кого. Жінка на хвилі дві стихла і да що вона помирає. Вона знову забормотіла, не треба, я прошу вас, я прошу вас. І тоді ще щось примарніше, вже з її першонаціонального болю, що став наростати тепер всередині, а далі внизу її живота в якомусь дивному трансі. Я прошу тебе, дитятко, чому ти таке неслухняне? Даза знеможена, знепритомдюючи, притулилась до чужого величезного живота. Стигла подумати, ось і все, скільки так лежала, хвилину, годину. Прийшла до тями від жахливого, неймовірно жахливого крику. Жінка конвульсивно, дико обхопила голову Дази руками. Даза теж сіпнула тісний світ довкола, наче став великим, розпеченим вулканом. Щось підштовхнуло її вгору, вона затремтіла, забилася в пропасниці. наступною миті зрозуміла, що то виходить дитя. Сюди, ходіть сюди, закричала вона. У примарному видінні й бігла стара жінка, кидалася, брала за голову дитину, щось теж промовляла, казала дода підставте руки. Даза не знала, куди. Вона мала от-от, якщо не мертве, то знепритомнити від страху, від неймовірності того, що відбувалося, від болю внизу, від дивного, несправжнього, але ямного відчуття, що то вона народжує. З усього того, що трапилось далі, Даза найвиражніше пам'ятала власні слова. «Дайте його мені, дайте, я прошу вас. І в гарячці Марині тож моя дитина». Гарячі тільця, котре, що сили репетувало, опекло її долоні. Вона піднесла його, бояче зглянути, і все ж подивилась. Мале здалось таким беззахисним, що Даза ледве не задихнулась. Поспішно віддала дитину бабниці. Потім, уже в другій кімнаті їй дадуть випити самогонки, вона ковтне краплинку, закашляється, їй щось простягнуть, щоб закусила. Вона зловить дячний погляд чоловіка по роділі, що став батьком, і скаже, крізь страшену втому, крізь щасливий захоплений чоловічий погляд, крізь світ, чи то від горілки, чи від її власного неймовірного щастя, Швидше прошепче, просто й трохи здивовано. «Хай росте ваша доця. На прощання вона загляне до другої кімнати, почує знеможений шепіт неоспеченої мами, не розбере слів звернути до неї, побачить уже прикуту дитину на грудях, похитає головою, не в силі змозі щось вимовити».